Itxasun, saiatu gira, etxalde guzietan pasatzea. gei partikular batzuk ere ikusi ditugu. Aldiz behitze egietan ez ditugu etxalde guzi-guziak egin, al eskasagatik, gatik, eh? ez behita berda dirua ere, oi, olako lan bat ere maiteko, behaz ondoko egietan ikertu ditugu hama eta ogoi uh, artean. Bestenaz, ze sekatu dugu, alde batetik gero zi numrea, nahi jakin, gero zointziren motak, tokiko motak edo kampokoak. Uh, edo, ez identifikatoak, bat dira mm -hmm. ere holakoak. Gero, adina guti gora bera nahi gineen, jakin ere zertan ginen adiranen aldetik. Gero izan dira galdera kalitatiboak. Jena behita, galde giten ginen ere jendeek, ehan atxiki zuten, uh, xertatzeko usaiak, transmititzen zuten, ehan bazuten uh, berriz landatzeko gogoa, mm -hmm. segitzeko gogoa, gerizia bildua zen edo ez, saldua edo ez. Ara, hori da pixka bat ikertua izan den uh, gauza. Elburua da, segitzea, landatze, lano, hori duela ogoi urte sapatak abiatu duena, baina uh, beharrezkoa da segitzea, zenta bon, uh, mandezagun ikerketa horretan ikusten dugu badirela ondo anitz, pergoi hamak urte baino gehiago dutena, badira ere gazte anitz, oro aski bai korra baina landatzeko indar hori uh, zinez uh, segitu behar da beharrezkoa da, nahi bada salbatu eta garatu uh, gerezia. Eta gero hori da bat interes uh, kolektiboa, eta gero bilkura horietan erakusten dugu ere bat kalkula ekonomikoa. Ze egiten alden gereziaekin uh, freskoan salzen barin bada edo transformatzen barin bada mandezagun egisimenta eginez. Mm -hmm. eh, behaz, uh, hala, gako batzuk emaiten ditugu, zenta hortan bon, eren da ere segeretua, uh, eh, diendek ez dute Uh, Begi landatuko bakarrik guri placek egiteko edo hiena hori plazar egiteko. Mm -hmm. behardu laborari gazte bat motivatzen bada landatzeko behar du ere uh, dirua edo diru pixka egiteko uh, entura.